România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Da, bună ziua, bine v-am găsit Moise Guran este numele meu și de la această oră discutăm împreună În direct pe Europa FM, dar și video pe conturile noastre de Facebook Pe europafm.ro și pe moise.ro Doamnelor și domnilor, ce e aia școală până la urmă? Sau ce înseamnă educația? Azi sărbătorim ziua educației Ce e educația? Când spui educație te gândești la școală, la clădirea școlii Sau îl vezi pe dascălul căruia îi predai în fiecare zi copilul Ca să facă om din el, cum s-ar spune Vă propun astăzi să le facem un cadou Dascărilor copiilor noștri Să i vorbim nu să-i bărfim, să-i vorbim de bine, de rău, de ce considerați dumneavoastră. Nu vreau să facem o analiză așa globală a educației din România. Știm cu toții că e la pământ și că ea constituie cauza multora dintre relele pe care le trăim împreună în această țară. Dar știți cum e? Întotdeauna mai există o floare, chiar dacă nu se face primăvara cu ea. Vreau să ne povestiți Vreau să ne spuneți fiecare de unde sunteți în primul rând, dar fără să dați numele profesorilor care, nefiind în direc cu noi, nu se pot apăra, să ne spuneți așa, de ce unul e bun, de ce îl considerați pe altul mai puțin potrivit de a fi la catedră? Aceasta este tema de astăzi. Vă invit să sunați la 0372069599. Bună ziua, Nicoleta! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, sunt din Iași. Da, am un uh, băiat în clasa a șaptea, care a fost și la grădiniță particulară, și la grădiniță de stat, și la școală de stat, și la școală particulară. Deci am trecut prin toate sistemele. Da. Uh, din simp, punctul simp, meu de vedere... din start simt regretul în vocea dumneavoastră. Simt faptul că regretați că l-ați plimbat pe copil prin atâtea instituții de învățământ. Nu, nu, chiar deloc. Chiar deloc l-am văzut cum reacționează și într-o parte și în cealaltă și zic că am putut să aleg ceva bun pentru el. Așa. Deci în momentul de față este la o școală unde se duce cu drag, unde este prieten cu toți profesorii, unde îi iubește pe toți profesorii, este în clasa 7, deci... Și la o școală este particulară, de... ați zis. Nu este chiar particulară. Este vorba de școala Waldorf, este pe alt sistem, dar este sub uh, Ministerul Învățământului. Uh -huh. Deci merge după programa de la okay. Minister au aceleași examene, dar au alt sistem de predare. Bun, explicați-mi ce apreciați, alegeți dumneavoastră unul dintre profesorii copilului dumneavoastră și spuneți-mi ce apreciați la el. Înțeleg că are numai prietenul la școală. Deci, chiar numai, singura care nu îi place este doamna de desen, culmea care nu îi place. Între ghilimele nu îi place, nu îi place lui desenul. Uh -huh. okay, dar da se înțelege foarte bine și cu ei. Este un sistem unde. Bine, nu vorbesc despre sistem pentru că nu vreau să. E destul valdor, de cunoscut. Nu să... nu, să știți că e destul de cunoscut. Cam toată lumea știe ce înseamnă Valdor și pe internet găsești o grămadă de informații despre Aș vrea să spuneți ce apreciați la unul dintre dascăli. Păi iau ca exemplu pe dirigentă care este de matematică. Așa. Cu toate că aș putea să iau orice profesor. luați pe dirigentă care e de matematică. Așa. Ședința cu părinții pe mine m-a șocat. S-a discutat despre copil, despre dezvoltarea copilului, la cine este la clasa a șaptea. Ce nevoie are la clasa a 7 cum se transformă copilul la clasa a 7 Niciun caz de bani, de manuale, de okay. de ce am întâlnit în celelalte școli. Deci apreciați deci la doamna ca... dirigintă faptul că v-a făcut dumneavoastră părinților un fel Nouă de instrucție, da, un fel de instrucție despre drumul pe care împreună îl parcurgeți cu uh, dascălul. cu copilul. Pentru copilul Copil, nostru, da. Dascăl și părinte. Da. Bine, vă mulțumesc Nicoleta. Mai vreți să mai adaugi da. ceva? Voiam să spun că uh, copilul vine cu lecțiile învățate din, uh, din clasă și vreau să spun că se duce, s-a luminat la față, din clasa 5-a este dat la școala asta și s-a luminat la față și este destin și cred, cred că acesta este cel mai important lucru pentru copiii noștri. Vă mulțumesc pentru telefon 037 Sergiu, bună ziua! Uh, e voie să spun ceva off-topic sau în afara subiectului? Puțin off-topic eu îmi cumpăr ouăle, carne și mălaiu din afara Clujului și nu o să-i dau domnului Vozganian 50 de bani. Iar eu vă spun că stați prea mult pe internet. Haideți să venim la, la discuția noastră de astăzi, care chiar e chiar serioasă și treaba domnului Vozganian ce face cu ouăle și de unde și le procură. Și cu 50 de Haideți, vă rog, pe, pe cuvânt, Spuneai chiar e de... important subiectul ăsta cu educația, mie așa mi se pare. Spuneai de, de acel singur dascăl. Nu neapărat, pot fi mai mulți, dar vă rog eu să alegeți unul, că ceea ce mă interesează este ce apreciați la el. Vedeți, ce încerc cu emisiunea de astăzi este să facem o proiecție a domnului Trandafir, cumva. Sau, nu știu, să înțeleagă și de-ascălii ce așteaptă părinții de la ei, sau de ce sunt, anume sunt nemulțumiți. Nu v-am zis eu să le neapărat o statuie. Puteți să-i și criticați, dumneavoastră alegeți. Nu prea am ce critica. Uh -huh. Eu aș putea să-i să pun un sopun pe doamna mea învățătoare a copilului meu Așa. pe un piedestal. Ok. Pentru deci că... chiar pot să o pun. De ce? Le deschide capul, mintea. E extraordinară. Deci mie nu-mi vine să cred că poate să... Vă plac să, metodele să... dumneai să înțeleg? Da. Și foarte interesant este la ultima generație... Se pensionează, adică. Da, se va pensiona. Dar este foarte, foarte la zi. Uh, cu tot ce se întâmplă. Da, să știți Și că. E incredibil! E incredibil! Nu, e foarte credibil. Să știți că am mai văzut și ocazuri, așa cum povestiți noastră, care de multe ori, de fapt, dărâmă prejudecățile noastre cum că profesorii tineri, în mod necesar, sunt cei care vin cu lucruri bune și noi, sigur, avem exemple și de partea cealaltă, Cristina Tunegaru a devenit celebră, am tot vorbit și noi pe aici da, de ea. Da. Sigur, e o prejudecată, încerc să vă spun că neapărat un profesor sau un dascăl tânăr este mai bun decât unul în vârstă. Pot fi de acord cu asta. Bine, ok, mai vreți să adăugați ceva? Metodologia, a zis că o apreciați cel mai mult, fără să intrați Hai. foarte mult în detalii, Sergiu. Nu, nu o să intru în detalii pentru că nu le știu. Uh... Cum face doamna văzdoare... Curiculumul ăsta, care noi îl avem cam de 50 de ani, Așa. însă nu prea îl aplică. Okay. Merge, merge cu totul altfel. Se apropie de ei cu totul altfel. Din... Din... Da. Ziceți. Fantastică. Bine, e fantastică. E o extraordinar. Bine, vă mulțumesc. Sergiu. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru telefon. Să știți că sunt foarte mulți. De fapt, cei mai mulți dascăli din România nu respectă uh, programa, aș zice, mai degrabă decât curicul, curicula. 037 Alexandra, bună ziua. Bună. Alexandra. Bună, bună ziua. Uh, sunt Alexandra din Timișoara. Da, um. Doar să vă dau un exemplu. Cum în liceu am avut un profesor de română dacă remedeam un pic cu emoții și cu frică, ne făcea ore deschise de, despre că când era ziua când s-a născut Eminescu. Ce înseamnă ore deschise? Ore deschise adică despre minescu, S-a născut în 15 ianuarie Eminescu, oră deschisă despre minescu, Și atunci ne salva de la... Ce era de la deschis în ora și... respectivă? Adică... Nu înțeleg ne... Vorbeam despre Minescu și doar atât, nu nu neapărat ce trebuia după programă și după așa, și am reținut multe chestii cu mine, cu... Da. Ok. Și voiam să zic, după, în clasa, după clasa 11, în clasa 12, aveam alt profesor de română și făcând o legătură cu Europa FM, am fost la concursul dublu sau nimic, s-a pus o întrebare, cine a scris poezia ale că tânăr iubirea Asta ieri și... eram și eu. <laughs> Așa. Da, bine, dar a mai fost o dată, acum vreo un an și ceva, și normal că n-am știut, pentru că era din clasa 12 -a, unde am făcut cu alt profesor, aveam note mari, dar uitați, n-am reținut nimic. Pe când acolo, mergeam timorat, aveam șase, șapte, cinci, dar am reținut câte ceva și o pentru domn profesor. Ok, vă mulțumesc, Alexandra. Vă mulțumesc și eu, la revedere. 0372069599. Sunt numai profesori buni în România. Ok, le facem acest cadou de ziua lor. Ioan, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, văd că, ascultând uh, pe ascultând vorbitori, pe-ante vorbitorii văd că s-a pus uh, accentuare și cum pe amintiri. În concret, eu aș vrea să discut despre ce mi-aș mi fi dorit să văd altfel la uh, învățătorii din ziua de azi, comparând nu. cu învățăt învățătorul de, de pe vreme, Nu sunt de acord eu. cu dumneavoastră, nu sunt de acord să faceți asta. Am mai făcut de genul acesta de emisiune și sigur o să mai fac. Ceea ce vă rog pe dumneavoastră, dacă vreți să faceți acest tip de comparație, este să criticați sau să uh, apreciați ceva anume la un anume profesor. Mă înțelegeți? Adică nu vreau, nu, vreau da. să, nu, okay. nu vreau astăzi să generalizăm. Pur Și, și știți de ce? Pentru că de cele mai multe ori generalizările sunt nedrepte. Întotdeauna mai există unul, măcar unul acolo, care la luptă pentru niște principii. Sau, din okay. contră, întotdeauna există o neghină care riscă să uh, infesteze tot lanul. Ok, punctual în cazul acesta o să mă refer la uh, ce mi-aș fi dorit să se întâmple Uh, cum mi-aș fi, fi, uh, mi fi dorit să se desfășoare lucrurile în ceea ce privește pe fiul meu, da. care este în uh, învăță, învățământul primar și mi-aș fi dorit să văd că lucrurile s-au schimbat prin raportare la mine, în sensul că învățătorii nu uh, caută să păstreze aceea echidistanță. Ioan, de unde sunteți? Absolut necesară, din Craiova. Bun, deci o luăm altfel, reformulăm. La Craiova, fiul dumneavoastră are un învățător sau o doamnă învățătoare, da? Da, un, un învățător. Așa, da. și vă ne mulțumește și că, este că nu e echidistantă? Vreți să definiți un pic? Uh, uh, în sensul de a avea un comportament egal față de toți copiii din clasă. Ok, Deci unii, unii sunt prefera, marginalizați, iar alții sunt favorizați, exact. asta spuneți dumneavoastră, exact. da? Absolut. Așa. În ce, pe, în ce sens? În sensul că pe, pe unii îi, îi, îi, îi, îi simte mai aproape pentru că este și la cu uh, la cu ei, dar alții uh, îi, uh, nu îi simte chiar atât de aproape. Cum pentru se pentru manifestă această lipsă de apropiere de care dumneavoastră sunteți nemulțumit? Cum se manifestă? se manifestă prin atitudine, prin verb. Și noi știm că la un moment dat vorbele dor mai mult decât faptele, pe de-o parte, pe de altă parte, copiii simt ei simt cu totul și cu totul altfel ceea ce noi și Mai ales în clasele primare da unde de regulă învățătorul sau învățătoarea ca o mamă sau ca o tată pentru copii. Ei încă sunt foarte micuți. Dar vreți să fiți un pic mai precis de atât. Adică ce înțelegeți dumneavoastră prin distanța respectivă sau prin vorbele care dor mai exact, ce face domnul învățător sau doamna învățătoare? Cum este foarte important. Nu vorbiți de fiul dumneavoastră. Aden... Da. Păi, în concret, în ceea ce privește pe fiul meu. Zilele trecute, uh, uh, am uh, săptămânile trecute am constatat că fiul meu nu prea mai vede uh, bine la tablă de, din locul unde îl pune uh, învățătorul, respectiv din, din bancă, unde l-a pus în, uh, la un moment dat, pentru că într-o dimineață a întârziat cu 5 minute și asta datorită mie, în niciun caz datorită uh, fiului meu. Deci l-a pus mai în spate, să înțeleg, da? L-a pus în ultima bancă, ok. Fiul meu s-a dus după aceea, la câteva zile după aceea și a rugat-o frumos pe uh, persoana care este uh, învățător, uh, a rugat-o frumos să-l uh, să așeze mai în față că nu vede și vezi, replica a fost, dumneavoastră uh, și ascultătorii noștri vor, uh, vor aprecia, uh, dar a spus așa, tu nu ești uh, de prima bancă. Poate ar trebui Pentru. să luați... -i... Ioan, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș lua în considerare două lucruri. Una, să duc copilul la un, co... la un control oftalmologic. Absolut. Așa. Da. Deci vedeți că de multe ori descoperim prea târziu aceste lucruri. Noi Poate... am descoperit, Poate... eu și soția mea l-am descoperit și am, făcut, uh, am uh, și făcut programare în sensul ăsta. Și al doilea, și al doilea lucru, să aveți o discuție rog? cu domnul învățător și eventual chiar să luați în considerare mutarea copilului la altă clasă este uh, aici n-am -am, uh, lovit de uh, un uh, refuz categoric din partea fiului meu. Nu își dorește să de colegi. Ne-am mai vorbit că n-ar fi primul uh, elev, primul copil care uh, s-ar mutat. Uh, la uh, persoana despre Înțeleg. care vorbim că este învățător, au mai fost din clasa băiatului meu. Credeți-mă, Ioan, credeți-mă că fie, da? sau cei mai mulți dintre noi, nu toți, nu toți, sau poate nici chiar cei mai mulți, poate cei mai puțini, dar mulți dintre noi au la un moment dat această dilemă. Îl las la această școală, îl las în această clasă, sunt nemulțumit de ceva, de un profesor, de școală, de anturaj, de orice. Iar în cele mai multe situații, bineînțeles, copiii se integrează în colectiv și ei nu sunt de acord cu asta. Dar dumneavoastră sunteți părintele și dumneavoastră sunteți cel care până la urmă trebuie să cântăriți avantajele sau dezavantajele unei astfel de decizii. 0372069599 Să nu ne uităm totuși responsabilitatea, nu numai responsabilitatea, dar și responsabilitatea unei autorități decente, așa, de părinte pe care o avem, fiecare dintre noi. Când zic autoritate, nu mă refer la violență sau ceva de felul acesta. Bună ziua, Aurora! Bună ziua, doamnă Moise! Vă mă bucur că v-am prins. Eu vă sunt de la Târgu Mureș. Am absolvit școala în 81 Așa. și am niște amintiri de la școală splendide. În uh -huh. primul rând, îmi doresc să mulțumesc do două persoane care mi-au marcat viața, să știți. Au fost prof profesoare de limba și literatura română și de matematică. Ambele de etnie maghiară, dar cu predare în limba română. Și credeți-mă, am fost o elevă foarte bună, care chiar, încă și acum, am amintirile de la școală. Și vreau să. Ce anume spun... ați apreciat la doamnele profesoare despre care vorbiți? Faptul am că, că, că lecun... erau unguroaice, bănuiesc că nu? Dacă... Nu, Dar nu atunci neapărat ce? pentru că predau limba română. Dar profesoara de matematică mi-a fost patru ani de zile dirigintă și credeți-mă, altă jignire din gura acestei profesoare noi nu am auzit decât că în momentul în care nimeni nu, nu știa ceva la oră, zicea, ce faceți omuleților? Dormiți ca niște verze în grădină? Deci ați apreciat -a, indulgența tonului cu care vă mustră. Exact, exact. Și de 1 iunie, când era ziua copilului, cu toate că era și atunci greu, Primeam o bombonică. Să știți că mulți dați că îl fac, cață. o să rămâne surprinsă. Mulți profesori fac știu, acest lucru. Știu că am un băiat de 27 de ani care a terminat tot așa școala la Târgu Mureș și chiar am avut parte de profesori care și-au dat sufletul pentru copii. Bine. Și eu țin să le mulțumesc din tot sufletul tuturor acelor profesori care știu să intre în sufletul copiilor. Vă mulțumesc și eu, Aurora. 0372069599 Tincuța? Bună ziua, Tincuța! Este, bună! Încercăm să vă dau seama dacă sunteți o doamnă sau un domn. Sunt o doamnă. Poftiți! O mămică, mămică unei unui copil de clasa 5, a? Așa. Și noi am avut de întotdeauna probleme cu manuale, cu auxiliare, dar da. am avut noroc de... Mai există și domnul Trandafir de București, și dacă o să-i spun numele dacă pot, cred că jumătate din București îl știe. Îl știu. ziceți! domnul Petru Răduț de la 193 de la orizont. și dacă mă aude așa, deci aude din drumul tabere, okay. vreau să spun că am avut parte și ne fac o paranteză la ceea ce vreau să spun dumnealui este pensionar, a terminat o generație și acum a luat alta adică vă am că el are aproape, nu, 70 de ani și tot duce copii. și vreau să spun că fetița mea a fost la step by step la dumnealui și a am fost foarte mândră că i-a tratat pe toți la fel i-a certat pe toți la fel adică Nu-mi vine să cred că astea tot. sunt principalele dumneavoastră lucruri pe care le apreciez la un dascăl. Faptul că ba nu da, ne ceartă că da. e indulgent, că ne tratează nu. pe toți la fel. Pe bune? Da, și asta e, pentru că el a, și e învățător cu state veci și, și copiii noștri au trecut în clasa 5-a și vreau să spun că doamna dirigintă a fost foarte mulțumită că li dat, au primit teste. La româna, la mată, e la început de an. Testele predictive. Fost... Mare atenție, sunt foarte multe școli din România în care nu se mai dau testele astea predictive. Vreau să profit de această ocazie și pentru că ați adus dumneavoastră vorba Tincuța, să vă sfătuiesc pe toți părinți din țara asta să mergeți la școală și să cereți teste predictive pentru copii. Nu le da, face rău. primit. Așa, știu, dar vă spun că nu mai sunt obligatorii, sunt facultative. Unele școli le țin, altele nu le țin. poftiți Da, noi am primit și vreau să spun că i-a notat exact cât au știut, atât i-a notat. Și marea majoritate a copiilor chiar s-au descurcat. Ok. Și pentru asta jostulăria pentru domn Răduții, care e un om de milioane. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599, Ionut, spune ziua. Salut, Moise. Eu am uh, un băiețel în clasa a la București, la școala 190, și la Piața Sudului. Um, Mi-a plăcut foarte mult anul trecut când profesorul de matematică la ședința cu părinții a spus că ea nu încurajează copiii să dea șpagă și că nu are nevoie de niciun fel de cadou și ea și învață copilul să nu facă Așa. chestiile astea. Okay. Îmi place foarte mult și anul ăsta când, deși nu are manuale, a făcut grup pe WhatsApp cu copiii și trimite temele pe WhatsApp, pentru că au primit doar 10 manuale da. la școala 190. Ata. Da, ok. Da. okay. Sunt, <coughs> să știți că cei mai mulți dintre profesori, nu neapărat cei tineri, sigur, în special cei tineri, lucrează în mod... Adică folosesc aceste noi tehnologii. Ar fi și culmea, toți copiii comunică între ei pe WhatsApp. Nu e normal să ai un grup chiar cu dirigintele clasei, pe care să discuți diferite probleme care apar sau chiar să faci schimb de uh, material didactic sau ce mai ai nevoie. Ok, deci dumneavoastră da. vă place, nu vă place că a făcut un grup pe WhatsApp asta? Sau că le-a zis copiilor no, că fări. nici vorbă de șpoagă? Că deși, copii, deși nu există manuale, lucrează, le copiază temele și le trimite pe WhatsApp ca tot să poată să-și facă temele. Bine. Poate, poate facem o distribuire de asta națională, că avem mijloace până la urmă, nu neapărat pe WhatsApp, dar putem și pe WhatsApp, că avem aici la Europa FM un număr de WhatsApp destul de uh, frecventat de dumneavoastră ascultătorii noștri. Dar pe Facebook, dacă aveți nevoie de lucrurile astea, trimiteți-ne, că ne punem la treabă. Bună ziua, Olga! Olga? Olga? Olga, vă aud? Sunteți acolo? Nu vreți să vorbiți cu mine. Adelin, Bună ziua! Uh, bună ziua, Moise, cu mare plăcere, mă bucur că intru în legătură cu tine. Adlin din Orșova, deloc, în Arad acum, profesor. Uh, vreau să spun că amintirile cele mai urâte le-am avut cu învățătoarea din clasele 1-4, mâncam bătaie de nu știam cum ne cheamă și am ajuns să le spun părinților abia după ce am terminat facultatea. Uh, probabil a băgat atâta frică în noi... La Orșova sau la Arad, și... că n-am înțeles... La Orșov am terminat până la clasa 8-a, după aceea am fugit de acasă în ghilimele de rigoare la liceul în Timișoara, dar acum, din fericire, pentru mine, să zic, și pentru elevii care am uh, am renunțat la jobul din corporații ca să fiu profesor. Și, într-adevăr, beneficiile financiare sunt uh, mult mai mici, uh, avantajele, într-adevăr, unele sunt, ca și timp, dar ca și profesor, dacă vrei să fii, eu zic că trebuie în primul rând să iubești copiii Sau în ca să nu-i bați, adică să nu-i urești în sensul ăsta Nu neapărat Credem mă am colegi care mai aplică și pedeapsa fizică Dar nu se știe prea mult despre asta În schimb, eu n-am aplicat niciodată de când am început Sunt debutant să zic așa Deci de cât timp predați? de o lună de la început anului acesteia. Vă dați seama că peste încă o, dacă mai așteptați încă o lună în care veți tolera ca anumiți colegii dumneavoastră să își pedepsească fizic uh, copiii, nu o să vă mai puteți uita în oglindă. Sunteți uh... conștient de asta? Adică da, nu e ca și cum am fi responsabil, așa, pe persoană fizică, fiecare dintre noi. Nu mă interesează că colegul face niște lucruri absolut ilegale, chiar infracțiuni, și că, eu știu, chinuie niște copii. Nu mă interesează nu, nu, nu. câtă deci vreme nu eu nu e, fac asta. Uh, îmi cer scuze. Deci nu te gândi că e ceva care uh, să fie zilnic, ci și simplu în momentul în care avem un liceu care e văzut foarte rău, din cauza elevilor, pentru că provin majoritatea dintre ei din familie în care unul dintre părinte se mai întâmplă să fie și la pușcărie, altul sau dacă nu amândoi să nu există scuzea de lin pentru violență. Toți știm ce înseamnă profesori violent, Toți cei care am făcut școala înainte de revoluție, unii chiar și după aceea știm ce înseamnă violența la școală. Pe mine m-au dat toți vreo 2-3 profesori de sport, unul de matematică, fiecare dintre noi a mai... A mai luat câte o, -o că la viața lui. Știm, însă, a, însă până astăzi ar trebui să știm ce înseamnă diferența. Ar trebui să știm ce înseamnă violența asupra copiilor. Eu vedeți că acum v-am... negative de cele mai multe ori. <laughs> dar credem am ajuns uh, să-i cunosc pe copii, chiar și aceia care erau văzut cei mai răi din școală, da. și uh, intrând cumva pe supiela lor, le vezi problemele fiecăruia și știi cum să... Abordez fiecare situație în parte și se adaptează. Credem că am reușit din toate clasele la care predau, din toți elevii aceia răi care erau văzuți în școală, să am unul care uh, vine și să spună, domn profesor, dar nimeni nu m-a ascultat până acum. Vă mulțumesc că ați venit profesor la noi. Pe mine m-a surprins, mai ales că sunt nou în domeniu, dar uh, totodată te surprinde și dacă te uiți din afară, să vezi că elevii care sunt văzuți și mai răi reușesc la oră să iese în evidență și sub o altă formă, nu numai sub gălăgie sau, eu știu, okay. alte metode. Bine, mi-am spus lucruri pe care le bănuiam, n-aveam de unde să le știu, că eu n-am fost niciodată de ascăl, dar vedeți că v-am manipulat puțin. Adică, în mod cert, Adelin, vă spun cu toată responsabilitatea, că v-am plantat în creier o idee la care o să vă gândiți. În ce măsură dumneavoastră, ca de ascăl, puteți tolera ca alți colegi de aia dumneavoastră, despre care știți... Că sunt violenți, da? Puteți tolera acest lucru fără să faceți nimic. Gândiți-vă la asta, și poate mă mai sunați peste o lună. 0372069599, Răzvan, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Vă ascultăm! Uh, îmi cer scuze, dar nu am fost atât la, la subiectul emisiunii. În schimb, am prins uh, discuția care ați avut-o cu domnul acela, cu băiețelul, cu ochelarii. Da? Și aș vrea să fac, nu știu, o specificație. Nu prea sunt de acord cu sfatul pe care l-ați dat. Să meargă la un control oftalmologic? Nu, e vorba de al doilea sfat. Să ia în considerare mutarea copilului la altă clasă. Exact. Eu am zis așa, să luați în considerare o discuție cu învățătorul și, eventual, mutarea copilului la altă clasă. Așa am spus. Am înțeles, dar mi s-a părut că i-ați dat direct replica să schimbe. Nu să schimbe cred că la e la un lucru bun să muți copilul. Exact. Nu sunt de acord că trebuie să muți copilul la prima. Exact. Nu, deci, exact. dar în același timp nici nu sunt de acord că trebuie să tolerezi un comportament agresiv al unui dascăl la adresa copilului tău. Eu ah, cred că Cred că lucrurile astea trebuie discutate. Nu zic nici să te duci să-l să umpli de sânge pe dascăl. Să nu mă înțelegeți m -a, m -a, greșit. Ferește, o discuție înseamnă chiar așa, o discuție. Exact, da, asta, asta cred că înseamnă că n-am înțeles. Eu da, dumneavoastră, nu vreți să ne spuneți nimic despre... Poftiți-l, Răzvan. Ce a respectiv poate Dar vorbiți de copilul dumneavoastră, dacă lăsați-l. vreau să spun meu momentan e bine. Are profesor bun, mai slab, vă place unul în mod special sau altul nu vă place în mod special? Tocmai am mutat școala. I-am schimbat școala. Da, i-am schimbat școala din cauza că ne-am mutat domiciliul în alt oraș. Da. Și, momentan, sunt, sunt mulțumit, ce să spun. Abia a început. A început. Da, da, e, bine. da, e clasa întâi, e Bine, Răzvan. Bine, vă mulțumesc. Uite, un ascultător care a sunat imediat, supărat pe mine, să... Foarte bine. Chiar vă încurajez să faceți asta. Dacă spun ceva ce nu vă convine și vreți să mă contraziceți, pentru asta avem 0372069599. Florentina, bună ziua! Bună ziua, bună ziua ascultătorilor, bună ziua Moise! Vă ascultăm. Mă bucur că am ajuns în direct. Vreau să felicit profesora de muzică de la fica mea, este cu clasa 8 la liceu german. Din clasa 5-a preluat-o, la teatru. Din București? Nu, din Arad. Ok. germane sunt în mai multe orașe, de-aia am... Uh, profesoara s-a făcut un lucru extraordinar pentru copii, sau în special pentru fetița mea. I-a dezvoltat uh, din mai multe puncte de vedere, le-a dat curaj să interpreteze o, scenă pe, uh, o scenetă pe, pe, în fața publicului, da. uh, a câștigat foarte multe medalii, a stat peste program pentru că a vrut și că i-a plăcut. Și este cea mai iubită profesoară. Ok. Da, e, curajul este extrem de important în genul acesta de activitate despre care vorbiți dumneavoastră, bine și în altele, dar îmi amintesc, pentru că tot ați povestit Florentina, îmi amintesc de doamna mea văstoare, în care, mă rog, în prima scenetă în care a jucat vreodată, pentru că aveam emoții foarte mari și jucam rolul unui urs mi-a adus o mască de urs pe care am pus-o pe față și după ce am pus masca pe față, mi-am făcut curaj să intru pe scenă, că altfel nu aveam curaj să intru pe scenă. Deși aveam o costumație, mă rog, dar dacă eu vedeam lumea și lumea mă vedea pe mine la față, n-am avut curaj. Vă mulțumesc, Florentina. Olga, bună ziua! Da, bună ziua! În sfârșit, Olga, vă ascultăm. <laughs> da, bună ziua, am revenit. Eu vreau să spun că valoarea unui profesor și educator nu e direct proporțională cu sa avem profesori extraordinari atât și printre tineri, debutanți, cât și printre cei mai cu experiență. Uh -huh. Deci deloc nu este legat asta neapărat cu dacă, nu știu, zicem că este un profesor mai în vârstă, înseamnă că nu e de treabă. Și prejudecățile, prejudecățile noastre ale părinților, să știți că fac mult rău. O să-mi las un minut sau Așa două azi. la sfârșit să vă spun niște lucruri despre, cât, despre un singur mod în care prejudecățile noastre, de exemplu, blochează traficul în București. Poftiți, Olga! <laughs> Așa este prejudecățile părinților și așteptările fac destul de mult rău. Și cumva, din discuții la casă cu copiii, eu sunt învățătoare, da. sunt în al doilea an și uh, în primul an am avut 29 de copii. Deși din discuțiile cu părinții uh, simțeam atitudinea copiilor a doua zi sau a treia zi la școală. Uh, deci se, li se transmiteau copiilor, o, mă rog, un respect sau o lipsă de respect pentru, pentru cadrul didactic din fața lor. Și asta, asta le făcea rău, pentru că părinții pot să înțeleagă într-un mod anumite lucruri, copiii în alt mod, sau eu le transmit la, de la catedră într-un fel, ei înțeleg în alt fel. De aceea și încurajam părinții întotdeauna să vină să discute cu mine și eram deschisă pentru asta. Ce mai vreau să buctez este că există foarte multe cadre didactice care muncesc foarte mult pentru rezultate școlare ale elevilor, pentru crearea relațiilor cu elevii, relații de respect, desigur, și prietenie, inspira inspiră. pe copii să studieze și să muncească. În pofida unei păreri generale așa societății că în România nu sunt profesori buni. Olga, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că există. Nu sunt chiar convins că există foarte mulți. Ați, expresia noastră a fost există foarte multe cadre. Da. Eu sunt foarte de acord cu dumneavoastră că există. Acolo e speranța noastră. Dacă n-ar mai fi, am probabil plecat cu toții, am emigrat din această țară, că atunci nu am mai avea perspectivă, dar nu sunt convins nici zis. măcar că genul acesta de dascăl despre care dumneavoastră de vorbiți uh, reprezintă majoritatea. Majoritatea probabil nu, dar am reieșit, am spus concluzia asta din faptul din cei doi ani pe care am eu la catedră, pe profesorii, colegii mei pe care i-am întrebat. Deci să vă uitați în cancelarie și ziceți, aici suntem, în această cancelarie, eu sunt mulțumită de... nu? Nu chiar, nu chiar. Facem interasistențe, discutăm, vedem ce fac profesorii, uh, discutăm despre copii, discutăm despre activități. Deci eu am întâlnit uh, mulți profesori buni și colegi de la care am avut și eu învățat foarte mult în uh, acești doi ani. Uh, ce mai vreau să ce și atât este că, după părerea mea, una dintre cele mai mari probleme ale învățământului românesc este faptul că sunt prea mulți copii în clase. În clasele, desigur, în, în școlile de stat. 29 de copii pentru un profesor este mult, prea mult. Nu sunt în toate școlile să faci... așa, să știți. Sunt școli în care Papabie. lipsesc copiii cu desăvârșire. Sau, mă rog, lipsesc Papabie copiii. Vorbim despre școlile de, la, de undeva din sate care... Nu, nu, vorbim de școli din București, dacă vreți. Sunt școli în da. București goale. Sigur, sunt școli mai rău famate, cartierele sunt mai rău famate. Nu știu dacă mai există cartiere binefamate în București, aici. între noi... Da. Fie... Păi nu e... că asta vreau să vă spun la sfârșit, dar o să vă spun acum. De fapt, da. în, în, în mintea noastră de... Și vom fi noi acum, că... și noi am avut părinți și părinții, na, am noi am fost copiii părinților noștri care ne trimiteau la școală. Eu am fost la o școală din cartier. Nu știu cât de bine era școala respectiv cotată. Știu că și la vremea respectivă erau, nu știu, în Severin două școli care aveau o reputație extraordinară. N-am fost la una dintre școlile respective. Și totuși am plecat din școala generală numărul 6 din cartierul Chiselev din Severin cu o grămadă de cunoștințe care m am folosit apoi în viață. Atunci. Regula era că toți copiii mergeau în școlile de cartier. Astăzi, cei mai mulți dintre părinți, nu numai din București, ci de peste tot, încearcă să-și ducă copiii la școli despre care au auzit ei că sunt profesorii nu știu cum și nu știu cum. În cele mai multe cazuri, vorbim aici de școlile generale, atenție, nu de licee, de școlile generale, în cele mai multe cazuri, este, diferențele nu sunt semnificative sunt, poți, mai există mai apare câte un astru de asta, așa cum a povestit o doamnă mai devreme despre un profesor sau despre un învățător că l-am înțeles foarte bine din drumul taberei să zicem, da? Lumea vorbește despre asta, se creează o aură așa și toată lumea se repede acolo și se blochează traficul. În același timp vă spun că sunt multe școli inclusiv în București unde nu sunt copii suficienți nu sunt copii suficienți iar oamenii își, duc, își iau cu mașinile copiii Ca să-i ducă la școala, nu știu care, din cartierul Nu știu care, ca acolo știu ei Că au auzit că e o profesoră de matematică Sau mai știu eu ce Asta se întâmplă În momentul de față, spre deosebire Exista acest fenomen, vă spun și pe vremea când era, eram eu în școală Dar era uh, mult redus Mai am timp Victor Simona, bună ziua Bună ziua vă și eu cu un exemplu de bună practică Despre o învățătoare din care aș vrea să vă bezi. Este învățătoarea fetiței mele, care e în clasa întâi și care a făcut un grup pe WhatsApp unde ne pune în fiecare zi poze cu activitățile lor din clasă, poze cu ei în pauze, poze cu temele uneori gata rezolvate de către dumneavoastră, ca să ne putem inspira de acolo. Și care în, în ce clasă ea sunteți? Ea este în clasa întâi, fetița mea. Ok. Să-mi spuneți dacă vă da. cheamă să vă predea metoda segmentelor. Așa a făcut doamna Văstoare cu noi, că în, în momentul în care a apărut o necunoscută, noi toți părinții să ne ajutăm copiii cu o ecuație. Și doamna Văstoare și-a dat seama că nu, e alta problemă. Așa a făcut ședință cu părinții și ne-a învățat metoda segmentelor. Cum să rezolvăm problemele cu o necunoscută cu metoda segmentelor. Să-mi spuneți dacă doamna noastră face asta. că în nu, ne pune poze și cu detalii cum se rezolvă anumite exerciții. Iar în ceea ce privește socializarea copiilor, iarăși ceva excepțional. De exemplu, la începutul i a dus în piață și copiii au învățat despre legume și au recitat în cor S-a dus Gospodina Săia Zarzavad, de Otilia Cazimir. Asta iarna a făcut un grup cu copiii care au dorit să participe și care au învățat colinde și au venit pe la fiecare părinte acasă să colinde, împreună cu părinții acestora. Te topești și... ca părinte când, când dai -un de un da. de ăsta... Căruia îi pasă, simți că îi pasă de copilul tău, te topești pur și simplu, poți să îi faci tatuie Da, poți să îi faci asta simt e simt cum să ne mai exprimăm recunoștința față de Dumnezeu Esența asta e, trebuie să l simți că îi pasă de copil Mulțumesc, Simona Florin, bună ziua Salut, salut Moise, Florin, sunt de la Timișoara, salut Vreau să minut, recomand... Un minut, Florin, atât mai avem, poftiți da, vreau să recomand tuturor părinților care au copii la școală din propria experiență că atâta timp cât copilul nu reușește să se integreze în colectiv, va fi foarte greu să-și dezvolte potențialul și încet, încet va fi veșnic mai supărat și mai, mai evolua foarte greu. Spun asta din propria experiență avută cu fiica mea, care acum acum. Dar profesorul poate, dascălul, poate ajuta să se integreze în colectiv? Da, îl poate ajuta dacă părintele face oarecum în ghilimele parte din un colectiv mai apropiat de dascăl. Dar cred că putem fi de acord, Florin, că dacă un copil nu reușește să se integreze într-un colectiv, atunci s-ar putea ca principala vină să fie în primul rând a părintelui. Uh, nu neapărat, depinde foarte mult și de colectiv și de... Uh, și de educația cu care copilul pleacă de acasă. Și, cu, și mediul din care provin restul colegilor. Da, Zică bine. La clasa 1 n-ai de unde să știi. Ori am ajuns la, la nivelul la care în clasa 6-a am, am fost în prac de corigență, la matematică și în clasa 9-a -a am terminat cu mențiune. Da. Aici să știți că noi părinții avem foarte, foarte multe prejudecăți care le dăunează foarte grav copiilor. Să-i scoți dintr-o școală sau să nu-i duci într-o clasă pentru că la clasa aia, nu știu, sunt copii de romi sau provin dintr-un mediu social care ție nu-ți place, e în primul rând un handicap pentru copil. Pentru experiența lui de viață, de care va avea nevoie, trebuie să cunoască societatea românească așa cum e, pentru că aici va trăi în această lume. Nu poți să-i faci tu, părintele, turn de sticlă toată viața. Vă mulțumesc pentru discuția de azi. Ne auzim luni. BCR a prezentat România în direct la Europa FM.